nagy városi Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntöm a hallgatókat, Bányai Géza vagyok. Ma jeles vendégünk van, Schneller István, aki Budapest főépítése volt három cikluson keresztül, ma a Korinus Egyetemnek a e, egyetemi tanára, és azt hiszem, hogy nagyon sokszor beszéltünk olyan témára, amire Sneller István tulajdonképpen így megidéztük, mint egy ilyen e, szellemet, aki e, jó szellemet természetesen, mint aki, aki választ tudna adni néhány olyan kérdésre, amire tulajdonképpen maga a város önmagába nem ad választ a mai beszélgetésben részt vesz még Miklós Jendre, és Kolondzsia Gábor, aki néhány perc múlva érkezik. Azok egyik válaszok, hogy mondjam, vagy kérdések egyike, mindjárt ugye maga a közlekedés, ami miatt mint Schneller is a biciklivel érkezett. Kolondzsia Gábor a buszon ül, és nem bír egyelőre <gül> tovább lépni. De röviden az én első bevezető kérdésem az, hogy lehetne-e egy nagyon rövid és a város egészét tekintve ö, f, ö, figyelembe vévő áttekintést adni az elmúlt 16 évről. Mi az, ami azt mondja, hogy ez rendben van, és mi az, ami miatt ö, szomorúan tekint vissza? Húha, uh, ez elég nehéz kérdés lesz, de kicsit differenciáltabban fogom elmondani. Nem vagyok ilyen értelemben szomorú, hogy úgy érezném, hogy eltékozolt évek lettek volna. Annyiban vagyok e, inkább lehangolt, hogy látom ismétlődni azokat a bajokat, amikkel én is szembenéztem. Tehát itt arról van szó, hogy nagyjából és egészében úgy szoktam fogalmazni, hogy nagyon magasról nézve, tehát egy kicsit repülőgép szemlélettel a város szerkezeti értelemben, jól alakult, jól fejlődött. Ez alatt azt értem, hogy egy nagyon nagy célunk volt az, hogy a Dunát, mint a legfontosabb város tengelyt, a várossal, mint egy összefordítsuk, tehát, mint egy a város tráfordítsuk a Dunára, a igen szűk belváros tészak déliányba meghosszabbítsuk, és úgy érzem, hogy szerkezeti értelemben sikerült délfelé a a, a város városrész, az egyetemváros, a Kupa szigát, a Csepel-sziget északi úcsa észak felé, a vizafogó a Fokaöből, a Hajógyári sziget, a Graphisoft Park, tehát egyre jobban volt ipari területek, közlekedési területek, belakásra kerültek, tehát városias területeké váltak. Ugyanakkor, ha közelebb megyünk már, akkor óriási közlekedési problémák álltak elő ezzel a városfejlődéssel, tehát az észak-déli metró kapcsolat vagy kötött pályás kapcsolat nagyon hiányzik beleértve a villamosok meghosszabbítását is. És tulajdonképpen a mikroarchitektúra szintén megyünk közelebb, akkor látjuk, hogy a város elválasztja a közlekedési pályák, például a hév, a millenáris városrésznél a rakpart, a budai oldalon, a pesti oldalon. Tehát tulajdonképpen, ha közelről nézzük, akkor már nem ilyen szép a kép, vagy például embertelen sűrűséggel épült be a Korábban szintén lakóterületnek tervezett, úgynevezett vizafogóbb környéke, meg kell nézni egy légifelvételen eh, rosszabb a helyzet, mint a eh, szocialista lakótelepek esetében. Tehát a globális cél sok esetben teljesült, és a, a, ha közelebb megyünk, akkor már nagyon sok eh, szomorúság is ra, adó, ok van. Természetesen ez nem csak szomorúság, ez sajnos azok a stiklik állnak a háttérben, amelyek egy adott területre vonatkozó rendezési tervet abban a pillanatban módosítani akarták, amikor elkezdődött a tényleges beruházás. Tehát tulajdonképpen volt egy ideális elképzelés, volt egy jóváhagyott terv, valaki megvette a területet, és akkor elkezdték a színterületi mutatót növelni, a sűrűséget növelni, a funkciókat átrendezni, tehát korábbi intézményi területek lakóparkokká váltak, és a többi, és a többi. Tehát tulajdonképpen ez a felülről nézvést megvonna az ország című dologban. De most nem vagyok ilyen rossz azért, mert sok esetben jó dolgot is tudok mondani. Szerintem a hajógyári sziget mindez idáig példaértékű volt, az más kérdés, hogy most mi lesz, azt nem tudjuk. A Graffisov-Parka volt gázgyárt területén mintaértékű, tulajdonképpen pozitívan indult a Kopaszigát térsége, azt mondhatjuk, hogy az egyetemváros is fejlődött, tehát vannak, vannak történetek, sikertörténetek, és vannak nagyon nagy szomorúságra okot adó történetek ebben a fejlődésben is. A legnagyobb probléma az nem az én személyes problémám, hanem ennek az egész társadalmi-gazdasági rendszernek a problémája, az az óriási mértékű suburbanizáció, ami ez alatt a 16 év alatt lezajlott. Tehát egy, egyfajta városból való menekülés vagy, vagy kiüzetés volt, tehát a 300 ezer ember hagyta el a várost, ennek körülbelül a fele az jóléti okokból az az egy jobb környezetre vágyva. Ez a kiüzetés, ez nagyon érdekes szóval nézés, mert a, valaki másfél évtizeden át a, a városházában dolgozik, tehát mondjuk a város szívében és a, a, a kezét, ez én a szíven tartja. Hogy érzi ezt a kiüzetést? Mert a az egy kicsit egy kiűző ez is ez egy, nem, ez egy, ez egy <coughs> ér, Tehát, hogy mondjam, itt ez egy metafor olyan értelemben, hogy természetesen nem valaki egy gonosz testvér ált, aki nem az embereket, hanem ugye megnőttek a, a rezsik, megnőtt az élet a költségei, óriási mértékben növekedtek a vízdiak, csatornadiak, táfütésdíjak, gázárak, energiárak, mm -hmm. tehát a lakásfenntartás és az lakhatóság költségei megnövekedtek, nagyon sok ember számára ez jelentette a menekülést vagy a hiszen a agglomeráció déli-dél-keleti részében azért olcsóbban talált elket házat, vagy akár az elvesztett foglalkozását is jobban tudta pótolni. Tehát ilyen beszél a képzetésről, Ez hozzátartozik az iparnak a rendkívül gyors és eszetlen privatizációja, ami tönkretette a foglalkoztatottságnak a 430 ezerről, 110 ezerre való csökkenése. Hozzátartozik a közművek privatizációja sajnos. Tehát azért mondom, ez egy rendkívül összetett kérdés, ami benne nem áll egy kiűző a, a, a, a kiűzöttek mögött, hanem ez az egész gazdasági átalakulás a hordaléka vele velejárója volt az, hogy az emberek elhagyták a várost. most a Ugyanakkor persze visszajönnek. Na most itt van, és itt be is fejezem, a legnagyobb probléma ez a, a város használók és a város lakók arányának a megbillenése. Tehát amikor a város használók, az agglomerációban élők, a, a, a környéki települése, vagy a külső kerületekben élők, ugyanúgy, méghozzá nem is ugyanúgy, hanem egy, egy robbanásszerű motorizációval elkezdik használni a város intézményeit, iskoláit, egészségügyét, munkahelyeit, akkor a város még élhetetlenebbé válik, mert olyan forgalom zúdul a hagyományos sugárutakon, körútakon át, ami ezeket a, a kiüzetésnek a ördögi körét tovább, tovább viszi. Most ezzel szemben volt azért pozitívum, tehát itt most megint azt kell mondani, hogy volt a, a rehabilitációnak a kicsit lassú, de aztán egyre gyorsuló beindulása, és azt gondolom, hogy egy folyamat, ez a folyamat is talán-talán lelassul és, és megfordítható. Miklós Jendre készül, és ő mindjárt egy, neki szánok is valamit érdekes cikket ír Budapest útja a demokratikus piacgazdaságtalamban. felvet egy problémát, ami szerintem a mai témánknak fontos problémája, hogy számtalan terv készült Budapest javítására, említi ebben a cikkben ám ezek a tervek egyike sem valósult tulajdonképpen meg. Hanem ehelyett a város vezetések struktúrájából, a kerületek és a, a főváros sajátos kapcsolatával eredendően tulajdonképpen valami olyasmi valósul meg, ami végül is a tervek eredeti szándékát nem nagyon tükrözi. Ha hát jól értettem. A, a, az, hogy mennyi terv készült, az tulajdonképpen felfogás kérdése is. Az én szakmai felfogásom az, hogy tervnek csak azt lehet nevezni, ami meg is valósul. Ebben az értelemben mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen nem igen készült terv a városra, olyan, ami meg is valósult, meg is valósulhatott volna. Ö, és hát ez az imént felvetődött kérdés, a, ez a kiüzetés, ez egy elég szépen bevilágított a probléma a lényegébe. Én egyébként ezt nagyon jó szónak tartom, meglehetősen frappáns és kifejez a lényeget szó szerint is, hiszen a főváros első embere, minap azt mondja, akinek nem tetszik, az menjen a fenébe. Ez a kiüzetésnek az alapszava. Menjenek el innen. Úgyhogy beszélhetünk ebbe az érdemes szó szerint is kiüzetésről. De természetesen a dolognak nem ez a lényege, hanem a dolognak valóban az a lényege, amit a Sneller Istvántóit az előbb hallottunk, az, hogy indirekt közvetett eszközök vannak, amelyek az emberket eltávolítják a fővárostól. Hát ilyen kétségkívül a, a, a fővárosi rezsiköltségek az eszetlen emelkedése, amiben beletartunk természetesen a privatizáció is. Egy valami tudnék látnunk kell. A közmű közüzem és ennek a használata az egy városban úgynevezett természetes monopólium. Ez azt jelenti, hogy ha enyém a vízmű, akkor én elméletileg annyiért adom a vizet, amennyiért akarom, mert az enyém. Aztán akinek nem teszik, az legfeljebb szóljam vész, vagy elmegy innen. Most ebből kifolyólag ö, a közműveket általában ö, maga köztulandóban szokás ö, tartani. A Különbség a magán- és a köztoldon között leginkább abban van, hogy a magántulajdonú, akármi az profit érdekeltség alá van vetve. Tehát a magántulajdonos közmű az, az nem rossz indulatból emeli az árakat, hanem azért, mert őnek nem csak a költséget, hanem a profitot is be kell hoznia. Na most, hát főszabályként ezért nem nagyon tanácsos privatizálni a közműveket. Most Budapest, illetőleg a legtöbb magyar város elkövette azt a döntő stratégiai hibát, hogy lényegében minden közünvet privatizált, innentől fogva felső határa csillagoség, illetve a hajderménk. De a zárat, eb... ezt nem a közgyűlések szabályai. Na most ez a dolog, de igen, van benne a közgyűlésnek, van beleszólás, csak, csak hogy egyet vegyünk figyelembe. Ezek után, hogy az a, az a közmű, az a magántóldóba került, a közgyűlésnek egy lehetősége van. Beterjeszti a pofa, hogy ő neki ennyi, és a, a közgyűlés vakalja a fejét, és ha azt mondja, hogy kérem, hát rendben van, akkor adjuk olcsóban, és akkor maga kap zsebből kompenzációt. Na nem fekete kompenzációt nem azt mondom, hanem azt, hogy meg kell alkudni, hogy kérem, a, a én bevétel kiesésem, profit kiesés miatt kettőmű hát fordít évente, hát jó van, akkor ezt magánál kiegészítjük. Mindenképpen drágább tehát a dolog, csak a, a különbség az, hogy a különféle, hát elsősorban várospolitikai okokból közgyűlés viselkedhetett úgy, hogy olcsóban tartja a árakat a magántónus által kívánt áronnál, De ez is pénzbe kerül. Úgyhogy ez az egyik oka, hogy emelkednek a, a, a városi erzsikőség. Na most a Budapest esetében. Van egy másik ö, ö, jelentős tényezés, hát ez mondjuk meg őszintén a belső városrészek zsúfoltság és fokozódó lakhatatlansága. A harmadik oldal az, hogy igen-igen sokáig lényegében nem volt uh, városi terület kínálat. Tehát aki építeni akart, az, az kénytelen is volt elmenni a fővárosi és területér olyan helyre, ahol van kínálata, agglomerátós területésben volt kínálat, most tehát aztán megint a következő kérdési problémát veti föl, és itt visszaérkezünk a, túnyképpen a tervezés kérdésére. Ez a dolog, hogy kiköltöznek a nagyvárosból ezt a szakma úgy nevezi, hogy dezurbanizáció. Ö, ö, a világ elég sok, elég sok nagyvárosa keresztül ment ezen a fejleszt felődési folyamaton. Ez, ennek van jó oldala és rossz oldala, és egy biztos, akármilyen oldala van, ennek a fejlesztésnek erre a dologra fel kell készülnie. Tehát, hogyha elindult egy ilyen folyamat, hogy az emberek tömeges költönnek az városokban, akkor erre fel kell készülni. Hogy értem ezt? A használók és a lakók közötti különbségtétel ebből a szempontból válik nagyon lényegesé. A használók Összessége jelenti tudnélik azt a városi tömeget, akikre a várost tervezni és méretezni kell. Tehát ha én, én Perbálon lakom és Budapesten van a munkahelyem, akkor ez egy területi egység. Tehát aki ezt a területet tervezi, annak most már úgy kell terveznie, hogy egységként Perbált és Budapestet. Független attól, hogy van-e közigazgatási határ vagy pedig nincsen. Ez azt jelenti magyarra fordítva, hogy ha nem tervezi meg senki, akkor én kénytlen vagyok Perbálon beülni a kocsiba és bejönni Budapest. Na de itt úgy tűnik, hogy a. Budapestnek a belső kerületei egymás között sem koordináltak ennyire. Most Ha szabad egy pillanatra, mert annyi téma hangzott el itt a, a reflexióban is, hogy jobb lenne szerintem egy-egy témát talán körül járni. Én most annyiban úgy tűnik, mintha a becsületét védem, pedig nem azt teszem, szóval azért az nem igaz, hogy nem készült terv. Készültek tervek, nagyon sok terv vagy nem valósult meg, és voltak tervek, amelyek megvalósultak, méghozzá voltak tervek, amik még úgy is valósultak Én meg, azt hiszem, hogy ahogy a mi esetünkben ilyen, ilyen hogy mondjam, tehát egy ilyen, egy ilyen átfogó tervezésre beszélünk, tehát nem arra, hogy mondjuk egy adott területen ilyen, végül is eset. valami megvalósult, hisz azért épültek dolgok, nem lehet azt mondani, hogy nem történt az égvilágon semmi, csak mint, mint teljes egész nem úgy tűnik, hogy nem áll össze, és ezt valahogy, még a laikus is érzi léptenye, van, hogy Budapestből hiányzik az, a, az, hogy ez egy egységes város legyen. Tehát itt ott mindig talál izgalmas részeket, de összességében nem tűnik olyan jól működőnek, mint kellene. Na most ez természetesen így van. Az ember, amikor 16 évet tölt egy városnál, akkor számot is kell adjon magának, hogy mi az, amit sikerült elérni, hogyan még működik egy város. Éppen nem régiben egy Nemzetközi konferencián tartottam erről előadást, és az kétségtelen tény, de azt hiszem minden városnál így van, hogy a város élete, fejlődése, a spontán folyamatok, tervek, korábban megszületett városi. Fejlesztési elképzeléseknek valamifajta sajátos elegye. Tehát itt most hogy, hogy egy kicsit az absztrakció szintjéről lejjel menjek. Tehát vannak spontán társadalmi folyamatok, amelyen szinte nem, nem lehet gátat vetni. Ilyen volt például a lakásprivatizáció, és ilyen volt az autóvásárlás. Ez most természetesen lehetett volna, csak sokkal hamarabb kellett volna gondolkodni. Nem is a, is is a rendszerváltás után. Azt mondtuk, hogy itt most ez a, azt mondta hogy spontán ez egy, Ez A számomra ez egy tervezet, hisz ez emögött parlament e volt, döntések volt, vannak. Volt egy tervezet, de, de ez megindult a rendszerben, De lehet, változása. hogy a város élete szempontjából ez egy ilyen, hogy mondjam, E, vízmajor, tehát magyarul, Nézze, magyarul, magyarul, magyarul egy a város szervezői számára, hát ez egy, ez egy mos hirtelen most csak jött, erre ők nem gondoltak, nem, hogy nem, ez nem. lesz, és ennek kö, milyen következőnye Gondolni lehet. is lehetett volna rá, vagy lehetett rá, természetesen pusztán arról beszélek, hogy amikor a Trabantok és a Valtburgok világából áttéptünk a Suzuki és a Mercedes világába, és az emberek hatalmas méretekben fölszabadult az, az autópiac, tehát az autóexportőrök mondjuk, vagy importőrök büszkén jelzik, jelentik, hogy nem tudom, elérték a százezer autó per év importot, mm -hmm. és Budapesten ha évente 40 ezer új gépkocsit jegyeznek be, akkor ezt a város. Egy spontán folyamatotként éli meg, tud természetesen tenni ellene parkolásszabályozással, közlekedés fejlesztéssel, de azt az ütemet, ahogy ez az autó vásárlás nem tudja követni. A másik a lakásprivatizációban hiába, tehát ott, ott egy olyan zsilipet nyitott meg még az előző, tehát a egy pártrendszernek a kormányzata amely zsilipet egész egyszerűen nem lehetett, vagy nagyon nehezen lehetett elzárni, mert az ember, aki látta, hogy a szomszédja megvehette a lakást, és valaki azt mondja neki, hogy te már nem veheted meg, mert itt ezt a területet rehabilitálni akarjuk, vagy fogjuk, vagy át fogjuk építeni, az nagyon nehezen fogadja el. Én nem is azt mondom, hogy nem lehetett volna valami nagyon erőteljes kormányzati intézkedéssel ennek útját de ez a fajta, ez lavina-szerűen lezajlott, ez a lakásprivatizáció. Tehát én erről beszélek, van vannak, vannak tervek, vannak olyan tervek, amik valamilyen módon megszületnek, és évtizedekig tovább élnek, ilyen a Hungária körút terve, a 4-es metró terve, Hidak, Madács, Sugárút, és a többi. Tehát vannak olyan városrendezési elképzelések, amiket eleink kitaláltak, és valamilyen nehézkedség eléni fogna tovább élnek, és vannak új gondolatok. Uh -huh. Tehát én az, hogy hiszek abban, és ennyiben mondjuk lehet, hogy egy kicsit sajátos nézőpontból nézem, hogy hozzátettünk, tehát a városfejlesztési koncepciónkban belesűrítettünk új gondolatokat is. Tehát ezek a barna mezős gyűrűnek a fejlesztése, tehát a Budapest belső területe körüli iparterületnek a fejlesztése, a Dunatenge erősítése. Nem azt mondom, hogy ezeket mi találtuk ki, mert a városfejlesztési gondolatok azok, azok nem egy embernek az eszméjével fejében születnek meg, hanem olyan pozitív gondolatsírákra szerveződött rá, amik azért megvoltak, ilyen volt a Budapesti szíve az elmúlt évben, ilyen volt a rehabilitáció a a Józsefvárosban, majd aztán a részletekben persze ott is lehet hibát találni. Minket, kérdezőket egy dolog följogosít két évtizedre, most másan két évtizedre visszatekintve az, hogy Budapest nem látszik olyannak, olyan nívójúnak, olyan ö, élhetőnek, olyan szépnek, rendezetnek, stb. amilyennek. Én biztos vagyok benne, hogy hogy megálmodták, vagy szerették volna látni. Ez különösen akkor szembetűnő, hogyha más városokkal hasonlítjuk össze. Akár vidéki városokkal, vagy, vagy nem mondjuk olyat, mint Prága, vagy más városok, ahol érdekes módon valahogy máshogy működnek a dolgok. Hát most már nem mondjuk, még 15 éve előtt mondhattunk volna. Most, most már Ez, nem ez a kérdésem, osz. én úgy érzem, hogy a 20 év, közel 20 év, az az tehát az, hogy nem látszik olyannak, hanem inkább leszakadónak látszik, ott valami ő, mélyebb probléma húzódik meg. És nem annyira a, az egyes embereknek a, a tisztessége jelenti itt a problémát, hanem valami strukturális zavarról lehet szó. Most az egyik legalapvető probléma ebben a zavarban, és amit mondasz, és e, egyáltalán a város életében ez a bizonyos autó dolog, amit a Stener már felvetett az előbb, de azért hadd mondjam meg, hogy ez két egymással elválasztandó dolgot jelent. Az egyik az, hogy ez a gépkocsi kultúra, ez egy valóságos katasztrófa, globális katasztrófa, egyszer pár éve egy urbanisztikai konferencián Pekingben végre megalapított az urbanisták is, hogy az autó az vezedelmesebb a földre, mint az atombomba. Na most ez egy olyan dolog, amiről sokat lehetne beszélni, de nem célom itt, hogy a filmet arra, hogy valóban ez, hogy az emberek ennyi meg annyi millió autót vásárolnak évente, a retniósósós következményekkel járhat. Ö, ennek csak egy kezelési, tehát ö, ö, ugyan tüneti kezelési módja az, amit egy várostervező tehet. Még egyszer mondom, az egész autós kultúrát kéne felülvizsgálni, amivel nem akarok foglalkozni. De mégis egy várostervező. Csak nem akarom mindig eltéríteni a témát, de várostervező szinten miért nem lehetséges egy ilyen problémával hát úgy akarom, foglalkozni, hogy a dolognak a méregfogát, amire csak lehet ki legyen ezt akarom, ezt akarom mondani Lért, hogy Géza a tömegközlekedés, éppen. vagy közösségközlekedés fejlesztésével, a vagy a budapesti, budapesti uh, gépkocsi túlzsúforgyság alapjában nem kizárólag a gépkocsiknak a növekvő számaból adódik, hanem abból is hogy a népesség területén átrendeződött. Tehát ez a több százezernyi ember, aki kiköltözött több tucat kilométer távolság Budapesttől, és nincsen más lehetősége a bejárása, mint az autó, ez zsúfolja e, első fokon össze a, a, a város egészét. Most hogyan lehet ezt megoldani? Hadd mondjak erre egy konkrét esetet. Egyszerűen e, körülbelül tíz éve hallgattam egy e, rádióműsort Német Miklóssal, aki az időt állít a, a, a londoni fejletési banknak volt valami alelnöke. Én volt. Azt kérdezte a liporter, hogy hogyan szokott bejárni a citi a munkahelyére. Hát metróval, mondja a német Miklós. Ö, ö, nem gépkocsival? Nem azt mondja. Azt én nem engedhetem meg magamnak. Technikailag megtehetné, mert van parkolási lehetőség, írtatosan sokba kerül. Úgy a Német Miklós, a, aki végülis a London elíti ezt az, az időtájt, olyan módon járt be a munkahelyére, valamelyik London elővárosban lakott, a gépkocsiával szép ment a legközelebbi óriási őrzött parkolóhoz, lerakta a kocsit, fölszállt a metró, és hip-hop, megérkezett a szitibe. Most pérdekedvért mondom, ilyen módon lehet ezt a problémát, ugye, hát a London is hasonló nehézségek nyilván még nagyobb, mint sokkal nagyobb város, tehát London ezt olyan módon oldotta meg, hogy lokalizálta a gépkocsi is és összeépítette a dolgot, a, a, a, a társadik közlekedése. Nem mondjuk tömegközlekedést, mert, mert az egy dehonestálló tömegáru tömegközlekedés. A Londoni city a legelőklőbb burak is metróval járnak, akik saját magukat nem tekintik tömegnek. Aztán a közösségi közlekedés, vagy az ilyesféle az új szlogenjének a a log lényege az, hogy ezt kellene Budapestnek is megvalósítania. Nagyon sokat elnyitni a dolgokon akkor, hogyha az lehetővé volna. Most ennek egy egységes közlekedési rendszer rendszer a lényege. Tehát az, hogy X területig, ameddig a forgóval sűrűség megengedi, addig megyek kocsival, ott felpattanok valami hocshívákra, és az a hocshívákhez ez bevisz engem a városba. Természetesen egy olyan rendszer kialakítása kellett, ahol vannak kívül nagy őrzött parkolók, és van egy közlekedési rendszer, ami ezek után a, a leszak a gépkocs, és engem bevisz az megkívált helyre. Most ennek egy, egy nagy lehetőség van. Természetesen, mint ahogy a példa is mutatja, ez már Budapest az igazgatási egység területén belül nem odható meg, hiszen, hiszen ennek a érintett tömegnek az igen nagy része nem is Budapesten lakik, csak mint mondottan tevezési szempontból egységnek kell, vagy kellene tekinteni. Most azt, hogy nincsen a koordináció még a kerületek között se, ez, ez ugyan sajnos szomorú igaz, átrezett a következő körben azért nem akarok ebbe belemenni. Most azért... Nem. Is nem. Megint elég sok minden elhangzott, én csak annyira szeretnék visszatérni, és megint nem a mundérbecsül, tehát egy picit józanságra szeretnék inteni, ez egy kicsit zsurnalizmus, ez a Budapesten nem jó élni, és bezzeg, szóval volt olyan újságszerkesztő, aki még azt is írta, hogy tiranához fogjuk mérni magunkat, ez így biztos, hogy nem igaz, tehát nem csak, hogy nem igaz, hanem ezeket tények, adatok bizonyítják, hogy az általak hát úgy néltál... Nektem... az ember mindig ahhoz használható, hogy milyennek, milyennek szeretnék látni világos, ezt a gyönyörű várost, világos. és ahhoz képest ezt nagyon csak azért, azért mondom, mondom, hogy olyanoknak a között felmérések igazolják ezt. Tehát elsősorban azok, akik külföldi munkavállalók közötti felmérések, így többi felmérés igazolja, hogy ezeknek az átalakuló országoknak a fővárosa, és hangsúlyozottan nem kisvárosról beszélek, mert egy, egy kisvárosi idil az egészen más, mint egy nagyváros. Tehát ott, ott lehet egy főteret szépen rendbehozni a mellékutcákkal, és az ember egy, pillanat, egy napra elmegy szabadságra akkor nagyon jól érzi magát. De egy városnak a használata élete az nagyon sok mindennek az összetevőjével együtt vál, hogy milyen iskolái vannak, milyen színházai, milyen hangversenyter, milyen kultúrája, milyen közlekedése, milyen lakásai és a többi. És ebben azért mindenkit kiszeretnék ábránítani. Megelőzzük Prágát az összes objektív statisztika szerint. Természetesen nem a nyugat-európai nagyvárosokhoz viszonyítom magunkat, Barcelonához, vagy Amsterdamhoz, vagy Bécshez, mert itt arról van szó, hogy azért ez az 50 év, vagy, vagy az a 40 év az nagyon rajtunk hagyta a bélyegét. Természetesen mindent lehetett volna sokkal jobban csinálni, csak azért legyünk egy picit reálisak. Azok az emberek, akik ide objektív szemüveggel jönnek és élnek, valószínűleg egy persze egy felsőbb osztályhoz tartozó szemlélettel nézik a várost, megtalálják azokat a városias és nagyvárosias világvárosi szolgáltatásokat, panorámát, koncerteket, életlehetőségeket, amik miatt ezt a várost élhetőnek tekintik. Na most a másik kérdés, nem, hogy a, a, a mikro. Ez azért, hogy mondjam, én most tényleg ilyen pici mozaikokat mm. szeretnék mondani, csak hogy ne, ne szenvedjünk ebbe az állandó magyar önleértékelésbe. Tehát például van egy művészmozi hálózatunk, amit a város ö, dotált is föntartott, kevés városban van egy ilyen. Van egy nagyon komoly ö, koncert, ö, ö, kínálatunk, amelyikben a kormány természetesen nem a város, illetve a város csak részben a színházak fenntartásával, a trafú, mozgásművészeti színház létrehozásával, a új koncerterem létrehozásával a kormányzat természetesen hozzárakta magáét, és ilyen értem Budapestnek van egy óriási kínálata. Nagyon sok múzeum megújult, átalakult, hát olyan kiállítások vannak most már, amik mondjuk inkább Amsterdamra voltak jellemzőek, hogy Van Gogh, vagy vagy éppen most az Inkák, most nem tudom, hogy csak hogy a jó oldalát is lássuk a dolgoknak. A másik, a rossz oldal, amit Miklós Endre mond, az kétségtelenül az, hogy ezt a fajta forgalmat a város nem tudta teljesen, nem nemhogy teljesen, hanem nagyon nehezen tudta kezelni, Egyetlen, megint csak egy pozitív, azért csak emlékezetébe idézem a hallgatóknak, hogy a belvárosban a parkolás nagyon erőteljesen visszafogta azt, a, azt az lehetetlen helyzetet, ami évekig volt, hogy például a járdákon parkoltak, nem lehetett végigtolni egy gyerekkocsit. Most már a fizetés miatt ez egy nagyobb forgási sebességre kényszeríti az autósokat, tehát élhetővé a belváros. A P-plusz rendszer kiépítése viszont nem meg. A P-plusz rendszer kiépítése az, az nagyon hiányos, és itt van egy óriási koordinációs hiba, nem csak egy koordinációs hiba, hanem sajnos a politikának és a gazdaságnak egy rettenetes összefonódása. Budapesten igenis kivannak jelölve a p 2 helyek parkolóhelyek a városrendezési tervekben, a városfejlesztési koncepcióban, közlekedési tervekben, csak ugye a p 2 helyek parkolóhelyek a legkedvezőbb helyeken fekszenek, ezek metró megálló környezetében vannak, vagy meg. És ilyen értem a telekár óriási mértékűen fölmegy, és akkor a hirtelen magánbefektető, aki oda mondjuk egy bevásárlóközpontot akar véletlenül építeni, annak nem áll érdekében az, hogy azon a, azon a borzasztó telekállon egy P-pusz eljönhet, és akkor ilyenkor a küzdelem sajnos a szakma és a, a politika és a gazdaság összefonódása között, és nagyon sokszor a politika és a gazdaság javára dől el olyan értelemben, hogy akkor megmagyarázzák maguknak a politikusok, a döntéshozók, hogy hát majd lesz ott p valahol a pincében a mínusz negyedik szinten, kötünk egy szerződést, egy jó kis megállapodást, megengedjük, hogy 20 ezer nézetméter egy 50 ezer nézetek kereső, megépüljön, hát ahhoz is kell parkoló, de hát majd a p a földszinten a mínusz és ezek általában nem jönnek be ezek a dolgok. Személyes. Kicsit személyes ez, hogy főépítészként ezt átélni, hogy valami el van tervezve, hogy itt legyen így, ott legyen, úgy legyen egy, egy, egy koncepció az egészben, és ez gyakorlatilag üzleti érdekek a kerületeknek a, a, a túlzott önálló joga miatt megtorpedózódik. Ez nem, hogy is mondjam csak, tehát nem sértőn kíván, de nem megalázó tulajdonképpen, hogy az ember egy szakmai dolgot csinál és, és gyakorlatilag egy nagyon komoly posztot adtak neki, ugyanakkor a gyakorlatban megvalósíthatatlan. Ez egy olyan oknál fogva, ami azért végül is nem is rajtam. És ugye. azt mondtam erre magamnak amikor elkezdtem, hogy először is mondjuk több száz ügyel foglalkoztam, azért azt kell mondjam, és azokat és hát, példának mondani. Nem, hát azért mondom, dolog, azt persze. mondtam magamnak, hogy ha a sikeres dolgok az 50% plusz 1-et meghaladják, akkor addig maradok, és én tavaly éreztem úgy, hogy ez most, most ennek, az alány, ennek az arány alá ment. Tehát itt nem csak kudarcok vannak, azért nagyon sok uh, siker is van. Tehát csak hát amikor átbillen, tehát amikor a, a, a hudarcok átműlőnek, és a tavalyi év az különösen ilyen volt, a Csepel-sziget északi csúcsának a, a parktörlet eladása, a hajógyári szigetre való borzalmas, intenzív beépítés, átnyomása, az Árpád-hidi toronyházak szabálytalan megépítése. A, tehát, hogy mondjam, tavaly úgy betelt a pohár, illetve azt mondtam, hogy hát akkor most ez az 50% alá billent. Na no, most Erről volna egy, egy nagyon szomorú megállap, megjegyzésem, ez, ez tulajdonképpen itt a főépítési munkakör és puvoár ö, ö, ö, jelentőségét érinti. Valamikor tehát a kommunizmus előtti időszakban volt egy olyan beosztás minden magyar városban, amit, amit úgy hívtak, hogy városi mérnök. Ez a városi mérnök, ez egy e, tulajdonképpen köztisztviselői beosztású valaki volt, rendkívüli nagy tekintélyű ember volt, a személy súlyától függen ő volt a városnak a második vagy harmadik embere, a beosztás lényegében független volt mindenféle ilyen olyan a választási ciklusotól, egy szakember volt. És most is azt kellene, mert a város az egy, az egy műszaki létesítmény. És miután, miután egy rendkívül alapos és emberileg is megbízott szakember volt, a szava útszaván abszolútnak számított. Természetesen ez nem egy, egy szakmai diktátor volt, hanem volt neki egy rendkívül jó felkészített és felül szakaparátusa, akik a dolgot előkészítették, kidolgozták, és a, a városi mérnök kezeket képviselte teljes súlyjal, és igen nagy és jó eredménye láthatjuk is ennek a munkának az eredményét, amit Magyarországon a ma városnak nevezünk. Ö, ö, tehát ami nagyjából százvezőt kiépült, Budapesten is, de még inkább a vidéki városokban, amiről azt mondjuk, hogy ez Kecskemét, vagy ez Debrecen, vagy ez Miskolc, vagy Győr, ez mind a hajdani városi mérnökök munkákodásnak az eredményeképpen épült. Persze mások is csinált, de a városi mérnök volt ennek az egésznek a felelőse. Na most, ehhez hozzátottszik azt természetesen, hogy a városi mérnök szakmai munkája nem volt két éve mindenféle ö, zavaros politikai hullámveréseknek, mert egy kicsit én, ö, mint kivaló hadélesítsem ezt a dolgot, hogy a politikai és a gazdaság összefonódása egy rövid távú befektetés érdekében. Beszéljük magyarul. Korrupció! Uh, utána a magyarországi tervezési felejtési rendszerben uh, a felelősség nem alakult ki. Ennek uh, nincs is igazi tervezésen. Tudnék arról beszélni, hogy milyennek kéne lenni, mi az, amit meg lehetne csinálni ma is a tervezési rendszerben. Mi e felé indultunk el még 1990-ben, most már teljesen más felé tartunk. Most már lényegében ez van, hogy, hogy meg lehet venni ezt vagy azt a befolyásolt képviselőt, és akkor nincs az a disznóság, amit meg lehetne valósítani, mert ő aztán a maga politikai eszközével ezt keresztül fogja préselni, a főépítész pedig lefejebb károkodik, tépje a haját, és ott hagyja a beosztását, hogyha nem tetszik. Más lehetősége nem igen van. Most ez a helyzet a, a háború előtti időszakból lényegében elképzelhetetlen még akkor is, hogy ha tudjuk, hogy akkor is volt kórucsó, de hol van az a mostanihoz képest? Tessék, Gábor! Egy olyan a... szeretnék be, hozni a képbe, amelyik eddig eléggé elsikoltunk fölötte. Tehát, ugye beszéltünk arról, hogy Budapest és a viszonya rendezetlen. Ennél rosszabb a helyzet, ugyanis Budapest és a kerületek viszonya is teljesen rendezetlen, és ez is egy ős struktúrális probléma mindjárt a legelejétől születési rendellenesség, hogy így fejezem ki, tehát a rendszervatás után, amikor azt a közigartási materiúlst találták ki, szerintem világon egyedülállóként, hogy mellé rendelték a, kerületet a, főváros, a kerületeket a fővárossal. És akkor 23-os magott a 24 egyenlő szinten lényegében közülvilág azonos szinten álló közigartási egység alakult ki, tehát ugye azt mondják a fizikában, hogy egy helyen két dolog nem lehet, edes mégis mégiscsak lehet, és ebből rengeteg probléma adódott. Mindvégig ez. Vörös vonalaként húzódik végig az egész időszakon, és ugye ez hát nem a főépítész hatáskörébe tartozó ügy, de viszont visszahat rá, és már előbb a, a Pista elmondta, hogy néhány példába, ami őt végig is arra készítette, hogy, hogy a beosztását elhagyja, hogy olyan ügyekbe csúcsosodik ki, hogy egész egyszerűen kerületek és a fővárosok ellen érdekeltsége miatt, vagy ilyen személyes érdekeltségi viszonyok miatt, ami jött a bandi, elmitet, ö, ö, a mindenféle szakmai szempontnak ellentmondó döntése születnek, és elépítenek olyan területeket, amelyek az összváros szempontjában olyan fontosak lennének, <kül> és nem csak a erről lehet itt beszélni, hanem például a a piros metró öszvédétéli végállomásának a folytatásának a lehetőségének a elépítése ugyancsak a központ által egyébként, és lehetne folytatni a sort, ahol ilyen pitián, de nem tudom, kifejezést helyi érdekek miatt az összvárosi érdekekkel szemben történnek dolgok. És ez egy olyan strukturális probléma, ami mai napig fennáll, és, és működik, tehát ez működik, és, és tehát nem pusztán az a probléma itt, hogy szakmai szempontot nem tudnak érvényesülni, mert egész egyszerűen a város működésének a összvárosi szempontja nem tudnak kérvényesülni. Most erről azért nekem egy kicsit más a véleményem tudni, részben egyetértek, részben nem. Nagyon sokféle városmodell van Európában, világon azt még több, de Londonban volt egy abszolút decentralizált modell, Párizsban egy rendkívül centralizált, ahol a kerületek legfőbb kérnek és jelentenek, vagy tisztelegnek a párizsi főpolgármesternek. Bécsben egy, egy gyenge kerületi rendszer van. Berlinben elég erősek a kerületek, és majdnem ugyanaz a munka megosztás egy kivétellel mint Budapesten a kerületek és a főváros között, tehát például ezt, hogy konkrét legyek a, a beépítési terveket, a kerületek hagyják jóvá, csak ugye a fővárosnak jogában áll magához vonni bizonyos jóváhagyási jogokat. Most Budapesten is ezt lehetett volna, és lehetett is rendeletei úton törvényekkel, rendőrszabályokkal szabályozni. Úgy alakítottuk ki egyébként a budapesti városépítési szabályzatot, rendezési terveket, hogy erre lehetőség legyen, csak ugye itt jön be az, amit Miklós Endre találóan megnevezett, amit én én politikai politika és gazdaság összefonodásának neveztem. Az a kétségtelen tény, hogy a rendezési terveket akár kerületi, akár fővárosi politikai testületek hagyják jóvá. Tehát nem szakemberek döntenek abban. Végsősorban ők csak előkészítik. Na most, ha történetesen a kerület és a főváros ugyanolyan hatalmi struktúrában áll föl, akkor ez nagyon könnyen elintézhető, hogy az a bizonyos kerületi szándék hővási szinten is jóvágyást nyerjen. Tehát azt gondolom, hogy minden rendszerrel együtt lehet élni, tehát meg lehet próbálni, meg lehet csinálni, működtetni lehet, ha a szándék megvan hozzá. Tehát hogyha, hogyha azt mondom, hogy a fővárosi közgyűlés valóban összfővárosi érdekeket képvisel, és nem lezsugázza a haverokkal a kerületben, bocsánat, hogy ilyet mondok, hogy hát akkor ezt megcsináljuk, ezt a kis bevásárlóközpontot, akkor ma is, a mai, mű, mai működési rendszerben is lehetne működni, Persze vannak olyan kérdések, például a közlekedésfejlesztés, az egy nonsensz, hogy a mellékutcák a kerülettulajdonában mellék a főútvonalak, kerület a, fő a főváros tulajdonában. Ilyen nonsenszek azért vannak, tehát ezeket lehetne rendezni. Lehet ezt, lehetne egy szakmai ezt lehetne egy törvénnyel vagy is rendezni, vagy egy, vagy egy jogszabályjal rendezni, hogy a közlekedésfejlesztés kérdésében, ösztörletfelhasználási kérdésében, ahogy ez rendezett is, a fővárosnak igazán döntő súlya legyen illetve vétójoga. Nagy London tanácsnak is pusztán vétójoga van, tehát a nagy londoni főpolgármesternek Nincs olyan értelme joga, hogy megmondja, hogy mit kell csinálni a londoni kerületekben, de azt megmondhatja, hogy szépen ezt nem lehet, mert ez összvárosi érdekes. Ez a budapesti főváros. Ez nem Budapesten lehetséges. is meg, de lehetséges lenne. Vagy lehetséges volt, és volt is, amikor a főváros azt mondta, például az emlékezetes magas vitában a fővárosi erő volt az, amelyik azt mondta, hogy már pedig itt most felhők nem építünk, sem a Népstadionnál, sem Robert Károly Ahhoz már. Nem volt elég erős, hogy, hogy mondjuk az a Árpád lehajtójában épülő, tulajdonképpen nem felhőkacú, nem is toronyház, olyan magasházak, amelyek egy korábbi jogszabály szerint értelmezhetően és a többi és a többi jogi kiskapuk segítségével, Ahhoz már nem volt erős. Elég erős. Na most hát ez nagyon e, fura és sajátságos ez a kialakult helyzet és nagyon negatív e, e, dolog, mert teljesen egyedítek Sennár Istvánnak azzal, hogy, hogy tulajdonképpen minden rendszer működőképességet, és a mai budapesti rendszer is ez a kerületi fővarosi viszonynal e, e, működhetne, hogyha megvonna erre vonalkoló szándék. Most a jelenlegi működésnek azonban e, az egyik sajátossága ez, hogy, hogy a, a fővárosi befolyással a kerületek mindenféléket eltudunk boszorkányos módon, általában disznóságokat. A másik oldala viszont ö, ö, dolognak hiányzik. Mire gondolok? Egy ilyen metropolisnak a, a működtetése mindig eléggé bonyolult és, és, és kiszámíthatatlan dolog. Tehát például Londonnak a, a szervezetét az elmúlt fél évszázadban legalább háromszorát gombolták, hogy is, hol úgy, hal éppen mi látszott jobbnak. Budapest esetében is született egy keretterv az önkormányzati törvényben, amelyik megalapított bizonyos dolgokat, és az egy feles törvényben létrejött egy Budapest szabályozás, az egyik a fontos eleme az, az volt, hogy minden kerületnek van egy, egy szavazati joga rendelkező képviselő fővárosi közgyűlésben. Ennek az lett volna a lényege és célja, hogy a kerületek érdekei közvetlenül manifest módon jelenik meg a főváros nagyfelejtésében. Tehát hiszen hogy a nagyfelejtéseket maga a fővárosa felelős, tehát itt az volt az elgondolás, hogy, hogy ezek úgy alakuljanak ki, hogy egyúttal érdeké legyenek az érintett kerületeknek is. Na most, hát ez a dolog működött 94-ig, amikor kihasználva egy 30-os többséget, a koalíció módosította a törvényt, kidobta a kerületek képviselőit a, a városházáról, és kétharmadosá tett az egészet. Hát magyarul még a világ, világ és két nap, ez így fog maradni, ahogyan megcsinálták 94-ben. Úgyhogy innen módon a kerületeknek a legális érdekében is jogát lényegében megszüntették, tehát az, amit együttműködésben, mint pozitív dolgot ki volna hozni, az Nincsen, és megmaradtak helyet azok a különféle háttérlalkók, amikről tulajdonképpen más, mint rosszat hát én sem tudok mondani. De a dolog lényege az, hogy, hogy hiányzott az a szándék, amelyik a koordinációt, érdemű koordinációt intézményesen lehet, lehetővé tette volna, és a, a, a helyzet, ha szabad úgy mondom, az volt, a csak fokozódott. Ez részben igaz, részben azért a 94-es módosítás lehetővé tette a főváros számára az egész területére való rendeletalkotást a kerületekre nézve kötelezően több vonatkozásban, tehát élhetne a főváros bizonyos rendeletalkotási jogokkal. A, ami a egységes piválos irányában hat. él is egyébként. Tehát él is helyenként él, tehát ez írtség. Ez, ez, ez mondom, ilyen volt például a házas rendelet, ami azért Budapest egész területére szabályozta a legnagyobb építhető magasságot, tehát bizonyos kereteket fölállított, amit nem lehet túllépni, jogszerűen nem lehet legalább Na Most ö, ö, bocsánat, a fodítójról beszéltem, tehát a fővárosnak jogi lehetőségei vannak erre, viszont a kerületekben nincsenek lehetőségek a saját érdekei képviseltére, át, amik vannak, az, amit mondtál az, előbb, az szomorú dolog, tehát a normális lehetőségei szűntek meg a, a kerületeknek. És hogy befejezzem mondani valómat, azt mondom, hogy a tényleg kulminál a dolog a 2004-es területfejlesztési törvény módosításban. Hát, röviden annyit, hogy ez a törvény létrehozott egy intézményi rendszert, amelyben a fejlesztéseknek régiónként van egy gazdája, egy új fejlesztési tanács, ami vegyes összetételű, tehát ennek tehát többféle önkormányzaton kívül civil szervezetek és állam is a, a Tagjai. Na most ebben az egész rendszerben kokkutuljásával Budapest. Budapest e, tulajdonképpen azt csinál, amit akar, nincsen e, semmiféle tagja a tanácsnak. Maga közül, illetve, illetve a főpolgármester az, aki helyettesíti azt a tanácsot, ami egyébként Magyarország minden más részén e, e, működik, és, és e, törvényszerűen látja el a maga dolgát. De, hát a fő feladat ennek az Európai Uniós támogatásoknak a észszerű e, igénybevétel és megtervezése lenne. Még egyszer mondom, ez a rendszer, ebben a rendszerben Budapest a nagy kagukk kivételtettek a kedvért, hogy aztán ebből mi lesz, abba jobb bele nem is gondolni. Azért a kerületek nem annyira eszköztelenek, ahogy ezt Miklós Jendre mondja, tudnék, a, a rendszerváltás után a a tulajdon a korábbi állami tulajdonok megosztása és a, az önkormány, a tanácsi vagyon vagy tanácsi kezelési vagyon, az úgy került egyrészt, nagyon nagy része a kerületekhez került, ilyen volt például a lakásállomány, de egy csomó olyan úgymond alapfokú feladat a szükséges ingatlan, az ingat, azért a privatizált ingatlanoknak egy egy telekányaddának az 50 a Tehát nagyon sok e, tulajdon került a kerületekhez. Én szerintem egy kicsit baj is, hogy egyfelől tulajdon e, került hozzá, és szabályozási jogkör. Tehát a keretszabályozáson belül a kerület saját maga számára készít szabályozási terveket, és ilyen értelemben a kerületi tulajdonú ingatlanokat is le vagy fölértékeli. Tehát nagyon sok eszköze van a kerületeknek ahhoz, hogy a területükön fejlődést érjenek el. Most az, hogy időnként ezt még sajnos rossz irányba is fiasználják, tehát olyan értelemben, hogy a saját szabályozási eszközeikkel, ha úgy tetszik, fölértékelnek, olyan értelemben lokálisan fölértékelnek ingatlanokat, amelyek aztán a globális közlekedési rendszert nagyon terhelik, ez már a, ez már a, ez már hogy mondjam, ez nem, nem csak struktúrális hiba. Ez konkrétan ez abba jelentkezik meg, hogy épül mondjuk egy Lakópark, mondjuk, vagy lakópark. egy lakópark valahova, ahol, ahol, ahol érzetlen Igen, megnő a forgalom emiatt és, és volt a lakóparknak az interneti Igen. mutatója kettes, mondjuk jóvágyott tervek, önkormányzat eladja, utána hip-hop megemeli a szintterületi mutatót, és besűrűsödik a lakopak. Na most ez csak látszólag lokális probléma, mert zavarja a lakokat, átlátnak uh -huh. egymás hasába, de igazából egy globális probléma hogy olyan közlekedési hálózatterhelést jelent, amit viszont már a főváros feladata kezelni. Tehát én azt gondolom, hogy a mozgástér azért megvan, és nem is mindig jó használják föl. De pont uh -huh. erről van szó, tehát, tehát én nem azt mondtam, hogy köszönek a kerületek, hanem azt a közmondást szeretném idézni, hogy minden kakas úr a maga szemét dobja. Hát csak az, amikor a, csak egy testbe történik, hát ebből akkor ebből azt történik, hogy mit tudom én, a bal kezén az izom akkor, hogy majd ki durran, pontosan. a jobb kezén meg, tömén tudom a bőr. Pontosan, tehát, hm. tehát, tehát, tehát nem az eszköz hiányzik, hanem az együttműködési kényszer hiányzik. Igen. Tehát kétségtelen, hogy én, hogy, hogy lehetne javítani a rendszer, én azt gondolom, hogy a, a legnagyobb javítás az az lenne, hogyha biz hogyha szétválasztanák a tulajdon, tehát igazából nem került szétválasztásra a tulajdonosi jogok gyakorlása és a közhatalmi szerepkör. Tehát az a, most, hogy maga hallgatóknak a világos, világos legyen, van egy telkem, nem, én áll, nem, nem állapíthatom meg a beépítés feltételeit, mert nyilvánvaló, hogy a magam felé húz a kezem, minél magasabb Á, minél beépítés. Ezért súribe. nem jó, hogy a tulajdonában van. Ezért nem jó, tehát hmm. vagy a tulajdonos vagyok, vagy az jogszabály megállapítója. Most ezért lett szükséges. De ez hogy mondja, az ember arra gondol, hogy egy önkormányzat esetében ez nem lehet akkor ellentmondás, hisz ez nem olyan, mint egy magántulányzat. Hát sajnos ezek, ezek bizonyos ellentmondásokat okoznak, ezért kellene egy olyan intézmény, ami hát Angliában működik, tehát igazából van a a local authority, a helyi közigazgatás van a fejlesztő, és van egy választott vagy kinevezett bíróság, amelyik adott vitáskedésben ítél. Tehát mondjuk van egy rendezési terv, az megállapít egy bizonyos keretrendszert, a fejlesztő eljön, és azt mondja, hogy már pedig én többet szeretnék építeni, akkor elkezdődik egy nyilvános alkú. De nem, nem, a, nem a színfalak mögött, hanem egy nyilvános alkú. Ez hogy érik -e, hogy nyilvános legyen? Úgy, hogy, úgy, hogy adott esetben, nem tudom, Londonban például van egy tömb, ahova lehetne 10000 nézetmétert építeni, fejlesztő azt mondja, hogy húszezer nézetmétert akar építeni, azt mondják, hogy na jó, bizonyos feltételek meg lehet, befizetsz minden nézetméter után 70 fontot, és azt mi közlekedésfejlesztésre, közterületfejlesztésre, fásításra, zöldítésre költjük átlátható módon, itt a közgyűlés megszavazza. most ennek Szerencsére most már Magyarországon is megvan a legális le lehetősége, 2006 óta létrejött elvi keretekben egy úgynevezett településrendezési szerződést ismer az építési törvény. Addig nem volt, addig ezek a háttéralkuk e, folytak. Most ez a településrendezési szerződés, ez nincs előképpen kidolgozva. Az opció nem kötelező. Ez nem kötelező, uh -huh. ez lehetőség, lehetőség, de a keret vagy a főváros adott esetben élhet vele, hogy a fejlesztővel köt egy szerződést, hogy már pedig megépíted ezt a csomópontot, ezt a villamosvonalat, meghosszabbítod, ezt a csatornát, stb. annak fejében ezt és ezt és ezt. És a főváros ezt. nem szólt bele abba, hogy mondjuk valaki kinéz magának egy jó kis telket, hogy ott egy bevásárlóközpontot fog építeni, hogy, hogy oda feltételeket szabjunk, mert az a kerület. De a keretfeltételeket megszabhatja, csak a keretfeltételek éppen azért egy kicsit rugalmasabbak és tágak, tehát abban bíztunk, amikor eket megfogalmaztuk, hogy ugye, nagyon nehéz, be kell lőni azt, hogy egy kertvárosi lakóterület, egy nagyvárosi lakóterület, egy kisvárosi lakóterület milyen sűrűséget bír el. Most ennek a szélső értékeit állapítottuk meg, és abba bíztunk, hogy a kerület, a saját lokális adottságainak megfelelően ezt alásszabályozza, most olyan értelemben, hogy ahol kell ott lefelé szabályoz, ahol kell kitölti a, a lehetőséget. De most a, sajnos az a, az a gyakorlat született meg, hogy mindig a legszélső lehetőségeket próbálták meg kitölteni, és ez nagyon sokszor káros volt, mert vannak olyan városrészek, hát például a zsidó negyed példája tipikusan, hogyha egy nagyvárosi sűrűség elérheti bizonyos helyeken a négyes, ötös most ezt hallgatók nem tudják, hogy az Lát, már mutató, egy egy pánszal, egyfajta, az, egyfajta ilyen, a... sűrűségű Igen. mutató, akkor ott bizony azt kellett volna mondani, hogy már pedig itt nem, annyi, hanem itt csak három, mert a történeti jelleg, de ezt nem volt képes, erős, erő, eléggé a kerület kimondani, ilyen értelemben ez, ez egy hiba volt, de hangsúlyozom a lehetőség, megvan. De ezt például a főváros nem mondhatja el a kerületnek? mert most az ugye pont mondható. a zsidó esetében azért úgy tűnik, mintha megpróbált volna a főváros belavatkozni valami megpróbáltunk belavatkozni, de nem jogi, hanem tárgyalásos eszközökkel és uh, a sajnos, sajnos ugye nem egyedül, hanem, a, de azért bizonyos eredményeket elértünk, hát a mi emléknél, segítségével Ezek nem mondhatók teljes körűnek, és itt most nagyon hosszú len bele kéne mennem a madású tájársugárod gondolatának a sajnálatos tovább élésébe, és annak a gondolatkörnek a, a lassú elhalásába, de kétségtelen tény, hogy sikerült bizonyos eredményeket elérni, de sajnos vannak olyan dolgok, amik már, már megállíthatatlanok voltak. Na most azért, hat tegyek hozzá ez valamit, a fővárosnak emléltek is nagyon alapos be, beleszólása lehetne ezekbe a dolgot, tudni, hogy ha én valahová egy nagyon intenzív sok embert letelepítő létesítményt teszek, akkor ezáltal óvatatlanul túltelem mennek a tésnek az infrastruktúráját, tehát a, a közműveket, mindenfenéket, a közlekedést, parkolást, stb., aminek viszont a főváros a Hát kérem, az én karommal már, már ne verje más a csalánt értitek, hogy mire gondolok, tehát az az én saram lesz, hogy nem, nincs megoldva a közlegedés, vagy nincs megoldva a vízzelátás, nem dozsa. Mm -hmm. Tehát, ha az én saram, akkor én követelem az élet, hogy tessék ezt minimum hozzájárul, úgy, hogy a londoni példa mutatta, vagy pedig megtiltom, hogy kérem, nem? Hát itt a közlegedés olyan, hogy ilyet nem lehet ide csinálni. Hat, hat hívjam fel a, a figyelmet mindjárt arra rettentő előbb elhangzott példára a, a Árpád híd, Pesti hídfőjének a, a, a rémséges beépítésére, amik a szememben azért rémségesek, mert sz legjobban kiépített Dunapartját tönkretették ezáltal, mert a Lipotvárosnak a, a, a felső rakpartja egy park volt, kérem. Szép zöld park, nagyon csodálatos, barátságos valami volt, az alsó rakparton ment a forgalom, én meg ültem a, a, a park közepén, és néztem a Margi-sziget Hát kérem, most, hogy egy, egy kettőszer elválasztott autós pálya vezet, és amikor a közlekedés tervezőket megkérdezem, hogy merték ezt a diszmolságot megcsinálni, azzal védekezek, hogy nem lehetett másképpen megoldani ennek a bizonyos hitfő beépítésnek a, a, a közlekedését. Hát most ez vagy így van, vagy nem. Nem így van. Eléggé észszerűnek hangzott ez, a, ez az ér. minden Mindenesetre ez mutatja azt, hogy, hogy mit jelent másnak a, a terhére megvalósítani valami létesítményt. Többször beszéltünk éppen Mikló arról, hogy Budapestnek van egy a legfő problémája az, hogy túl gazdag. És ezért, minthogy ennyire gazdag ez a város, elviseli, hogy folyamatosan ilyen strukturális problémákkal küzdjön más, ö, egy, kevésbé tehetős város, az nem engedhette volna meg magának. És már hamarabb kibukott volna a dolog, és kénytelennek lettek volna hát, a minden rendszert. Ö, de, de, de, de Budapest esetében valahogy a fejlesztőrök akkorák, ez mindig is így volt egyébként, nagyon jó helyen van ez a város, hogy ez szerűen még mindig elviseli ez a város ezeket a problémákat, és úgy, ahogy ilyen kicsit sárga, kicsit savanyú alapon működik és csak a jövő szempontjából érdekes no. ez, hogy tényleg, hogy mikor érkezik el. De, de, azért, Budapest de, de Budapest meg... ami, ami egyszer bedugul, az le fogja értékelni azokat a beruházásokat is, amik, amiket ma nagy ö, kedvel megcsinálnak a beruházók, az, hogy ez milyen jó üzlet lesz, és ha, ha az egész rendszer... Fejre áll egy ponton, akkor az, az ő beruházásokat is történetesz? A globalizált uh, világnak a beruházási alaptörvénye úgy hangzik, mint amit az egyszerű kőműves szokott mondani, addig tarts a kémin, amik érte a pénzt. Szóval kit érdekel egy beruházónál, hogy mi lesz öt év múlva, mert tudnik ezek a beruházások, ezek egészen elképesztő módon két-három éves megtérüléssel épülnek. Nem érdekel az öt évvel később. Nem érdekel, majd a ti Az én hasznom már megvan, elmegyek a tájföldre legfeljebb, hogyha nem megy tovább a dolog, nekem pedig itt hagyják a, na, majdnem megmondom hogy Misodát. Na most, ez volna az egyik dolga egyébként a város szabályozásának. kérem, itt vannak helyi érdekek. mi itt szeretnénk élni még ötven év múlva is, és mi azért nem engedjük ezt tisztelt Mr. Izé, mert ez nyilván volna 50 évon már ilyen olyan problémákat is bajokat fog vezetni. Ez volna a lényege a napi üzleti a túl néző város most, ha már a globalizációról beszélünk. Itt azt is látnunk kell, hogy vannak olyan globalizációs várostermékek, amelyek bejárják a világot. Tehát ilyen a lakópark, a bevásárlóközpont, az élménypark, az irodapark, stb. Most ezek a logisztikai központ, ezek sajnos vagy nem sajnos, ezek bizonyos paraméterekkel jönnek létre, kamionhoz igazodnak a posztfordista iparnak a termékei, hogyha úgy tetszik. Sajnos ezek ugye mindenütt megpróbálják megtalálni a helyüket, és ezek ha roncsolóan hatnak a hagyományos városi életre, akárhol épülnek ezek. Most ez a, ez a legnagyobb kihívás, de én szerintem ez nem csak magyarországi kihívás, ez hanem legnagyobb. civilizációs kihívás, hogy egy-egy lokális struktúra, tehát egy lokális helynek a térbeli szövete mennyire tudja befogadni, vagy éppen ellenállni egy-egy ilyen globalizált urbanizációs terméknek. Mert Gyalázatos en... ebbe a dologban pusztán elnevezik hogy ezeket a szemeteket parknak nevezik. Elloptak egy hagyományos, jól bevált szót, mindenkinek van egy az a park szóról, hát kérem, park, hát A parkát. parkoló és a park volt <gül> <gül> Én nekem utolsó kérdésünk, mert egy, egy néhány perc van bekelizés Nelly Istvánhoz szeretném. Ma fölvetettünk dolgokat Megpróbáltuk, hogy mondjam, néha belementünk ö, olyan kérdésekbe, amik látszólag egy részletet tárgyalnak, de azt hiszem a mai beszélgetés inkább a, az egésznek a struktúrális problémáját feszegette, talán nem ennyire elvontan, hanem így ö, kisebb ö, példákon keresztül. Az én utolsó kérdésem abban a reményben, hogy, hogy nem az utolsó beszélgetésünk ugyanakkor, hogy ö, mint szakember építész, nem mennyire érzi azt, hogy bele kellene szólni abba, hogy a, a politikai döntések, illetve a, a, a politikai struktúrákat hogyan alakítják ki. Ez nekem úgy tűnik, hogy ezek nincsenek igazán köszönő viszonyban egymással. Magyarul a, a szakmának a szándékát, a politikai ö, szándékok inkább keresztül húzzák. Hát itt a magyar társadalom morális állapotáról van szó alapvetően. Én abban hiszek, hogy Magyarországon nagyon sok jó törvény van. Például a területfejlesztési törvény. Az nemrégiben opponáltam a Balaton rendezési tervléma, hogy a politika és a gazdaság szereplői nagyon megtanulták a szakmát az elmúlt időszakban. És sajnos szavazataikkal és, és politikai súlyukkal Már a saját, saját szakmájukkat, a, a szakmát is le tudják befolyásolni, irányítani. Mm -hmm. Tehát itt, itt nem megyünk azzal semmire szerintem, hogyha új meg új törvényeket alkotunk, és új és szigorú szabályzókat, mert mindegyiket ki lehet játszani. Mm -hmm. Egy olyan emelkedettség, olyan, hogy mondjam, szellemi, lelki színvonalra kéne fölemelkedni a magyar társadalomnak, hogy a szabályokat ne a a, az élet kiátszására, vagy éppen fölülírására használják, ki, hanem a közösség javára. És ez pedig nem, ez nem egy tisztán szakmai kérdés, hanem itt egy állandó harcról van szó, Arról, hogy van, egy, van egyfajta közösségi érdek, a város az, az együttélésnek a szintere, ahol nagyon sok érdek ütközik, és ezt a közösségi érdeket kéne artikulálni, jobban artikulálni, tehát ilyen értelme bele kell szólni a szakmának, de azt hiszem, hogy nem állandóan szigorúbb és szigorúbb szabályzókkal. Ezzel, ezzel tökéletesen egyetértvén annyit tennék csak hozzá, hogy ezt a rendcsinálást kizálog felül lehet elkezdeni. Ez volt most, most az utolsó szó, és az időnk lejárt. Mai nagyvárosi dilemmánkban vendégünk volt Neller István egyetemi tanár, Budapest volt főépítészel, Miklós Endre és Kolondzsia Gábor, akik műsorunknak rendszeres résztvevői. Két hét múlva fogunk jelentkezni, és mit köszönjük a figyelmüket?